РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМИЙ ВІНІЦІЇ, ЛІГІЇ Чи ти, Люба, колись була з Плавтіями в Анці? Якщо ні, буду щасливий колись тобі його показати. Вже від Лаурента тягнуться вздовж берега віли одна за одною, а сам Анцій — це нескінченна вервечка палаців і портиків, колони яких в ясну погоду відбиваються у воді. Маю і я тут садибу, Недалеко від моря, з маслиновим гаєм І заростями киперисів за вілою. І коли подумаю, що ця садиба колись буде твоєю, Мармур видається мені білішим, А сади ті низтішими, а море лазуровішим. О, лігіє, як добре жити і кохати! Старий Менікл, управитель на моїй віллі, Посадив на луках під мурами цілі галявини ірисів. І коли я дивився на них, згадував дім Авла, вашим плуві і ваш сад, у якому я, бувало, сидів коло тебе. І тобі ці риси нагадуватимуть рідний дім, тому я певен, що полюбиш Анцій і мою вілу. Відразу після приїзду довго розмовляли ми з Павлом під час сніданку. Говорили про тебе, потім він почав мене навчати. Я ж слухав його довго, і скажу тільки те, що коли б навіть умів писати як Петроній, Ще б не зміг висловити тобі всього, що пройшло через мої думки та душу. Я й не сподівався, що може бути на світі ще таке щастя, така краса і спокій, про які досі люди не знають. Але все ж це я бережу для розмови з тобою, коли першої ж вільної хвилини прискочу до Риму. Скажи мені, як може земля терпіти разом таких людей, як апостол Петро, як Павло Старса і імператор? «Запитую тому, що вечір після повчання Павла я провів у Нерона, і знаєш, що там чув?» Спершу він сам читав свою поему про руйнування Трої, потім почав нарікати, що ніколи не бачив палаючого міста, заздрив Пріамові та називав його щасливим тому, власне, що міг спостерігати пожежу та загибель рідного міста. На це Тегелін сказав, «Скажи слово, Божественний, візьму смолоскип, і ти цієї ж ночі побачиш палаючий анцій!» Але імператор назвав його дурним. «Куди б, сказав, приїжджав дихати морським повітрям і зміцнювати цей голос, яким обдарували мене боги, і який я, як кажуть, заради народного блага маю оберігати? Хіба не Рим шкодить мені? Хіба не від випарів субури те ексквіліну посилюється моя хрепота?» і чи палаючий Рим не явив би у сто разів величнішого і трагічнішого видовища, ніж Анцій. Тут всі почали говорити, якою нечуваною трагедією був би образ такого міста, що підкорило світ, перетвореного на купу попелу. Імператор заявив, що тоді його поема перевершила б пісні Гомера, і почав говорити, як відбудував би місто, і як майбутні століття мусили б дивуватися його творінню перед яким змаліли б усі інші творіння людські. Тоді п'яні співтрапезники заволали «Зроби це, зроби!» Він же сказав, мусив би мати вірніших і більш відданих мені друзів. Я визнаю, слухаючи це, занепокоївся одразу ж, бо в Римі ти, Карісіма. Сам сміюся тепер із того побоювання і думаю, що імператори Гостіани, хоч які вони шалені, не відважилися б на таке безумство. Та одначе, бачиш, як людина боїться за своє кохання. Все ж таки хотів би, щоб дім Ліна стояв не на вузькому завулку в кварталі, де мешкають чужоземці, на який би в такому разі що щонайменше зважали. Для мене самі палаци палатинські не були б помешканням, достойним тебе. І хотів би також, аби тобі не бракувало нічого з тих прикрас і зручностей, до яких із дитинства ти звикла. «Переселися в дімавла, лігія моя. Я багато тут про це думаю. Коли б імператор був у Римі, звістка про твоє повернення могла б, звичайно, дійти через рабів і на палатин, звернути на себе увагу і викликати переслідування за те, що наважилося вчинити всупереч волі імператора. Але він ще довго пробуде в анції, і перш ніж повернеться, раби перестануть про це балакати. Лін і Урс можуть поселитися з тобою». Зрештою, живу сподіванням, що поки палатин побачить імператора, ти, моя божествена, мешкатимеш уже у власному домі в Каринах. Благословений день, година та хвилина, коли ти переступиш мій поріг. Якщо Христос, якого я навчаюся шанувати, зробить це, нехай буде благословенним і його ім'я. Служитиму йому, і віддам за нього життя і кров. Погано сказав, Служитиму йому обоє, Поки вистачить пряжі життя. Кохаю тебе і вітаю всією душею. Розділ 39. Ур черпав воду в цистерні, і, витягаючи за мотузку здвоєні амфори, співав у півголоса дивну лігійську пісню, водночас поглядаючи радісними очима на Лігію та Венецію, що серед кипарисів у садочку Ліна. Біліли, як дві статуї. Жоден подих вітру не торкався їхнього одягу. Лягали вже золотаво-пурпурові сутінки. Вони ж серед вечірнього спокою розмовляли, тримаючись за руки. «Чи нічого поганого статися не може Марко через те, що покинув Тіанцій без дозволу імператора?» – запитала Лігія. «Ні, Люба моя», – відповів вінці. Імператор оголосив, що усамітниця на два дні з і складатиме нові пісні. Часто він так робить, і тоді ні про що інше не знає і не пам'ятає. Зрештою, що мені, імператор, коли я біля тебе і дивлюся на тебе? Занадто вже сумував, і в останні ночі покинув мене навіть сон. Не раз, коли задрімав від утоми, прокидався раптом з відчуттям, що над тобою нависла небезпека, Часом снилося, що вкрадено розставлених мною коней, які мали б мене перенести Занція до Риму, і на яких я примчав цією дорогою так швидко, як ніколи жоден імператорський гонець. І довше вже без тебе витримати я не міг. Занадто кохаю тебе, Люба, найдорожча моя. Знала, що приїдеш. Вдвічі Урс на моє прохання бігав у Карину і запитував про тебе в твоєму домі. Лін сміявся наді мною, Урс теж. Дійсно, було видно, що вона його чекала. Адже замість звичайного темного одягу мала на собі легко білу стулу, із гарних складок якої руки її та голова виглядали як первосвіти з снігу. Кілька рожевих анемон прикрашали її волосся. Вініцій припав устами до її руки, потім вони всілися на кам'юну лаву серед дикого винограду і, тримаючись за руки, Мовчки поглядали на призахідне сонце, останні промені якого відбивалися в їхніх очах. Черівність тихого вечора поступово опановувала їх. Як тут тихо, і який прекрасний світ! сказав притишеним голосом вініці. І ніч надходить надзвичайно ясна. Почуваюся таким щасливим, яким ніколи в житті не був. Скажи мені, Лігії, що це таке? Я ніколи не припускав, аби могла бути такою любов. Думав, що то тільки вогонь у крові та хіть, а тепер тільки бачу, що можна кохати кожною краплиною крові і кожним подихом, і водночас відчувати такий солодкий і безмежний спокій, ніби душу твою заспокоїли сон і смерть. Це для мене щось нове. Дивлюся на цей спокій дерев, і здається мені, що він і в мені, тепер тільки розумію, чому і ти, і помпонія Грицина такі розважливі. Так, це дає Христос». І вона, притулившись своїм гарним обличчям до його плеча, сказала «Мій Марку, любий». І не могла більше говорити. Радість, вдячність і відчуття, що тепер тільки вільно її кохати, відібрали в неї голос. І натомість наповнили очі слізьми зворушення. Вініція, обійнявши рукою її тендітне тіло, пригорнув до себе. Потім сказав, «Лігія, нехай буде благословена та хвилина, коли вперше почув його ім'я». Вона ж відповіла тихо, «Кохаю тебе, Марко». Знову затихли обоє, схвильовані, не вимовити жодного слова. На кипарисах згасли останні пускові полиски, і сад сріблився від місячного серпа. Через якийсь час Вініцій заговорив, «Я знаю, тільки зайшов сюди, тільки ну, поцілував твої любі руки, прочитав у твоїх очах запитання, чи осягнув божественне вчення, що ти його сповідуєш, чи прийняв хрещення? Ні, ще не охрестився, але знаєш Квітко моя чому? Ось Павло мені сказав, я тебе переконав, що Бог прийшов у світ і дав себе розіп'яти заради Його спасіння. Та ж джерела благодаті нехай умиє тебе, Петро, що першим простяг над тобою руки і першим тебе благословив. Та я теж хотів би, щоб ти, найдорожча моя, була присутня на моєму хрещенні, а хрещеною матір'ю була помпонія. Через це досі не хрещений, хоч вірю в Спасителя і в Його солодке вчення». Павло мене переконав, обернув вашу віру. Та хіба могло й бути інакше? Як би я міг не повірити, що Христос прийшов у світ, коли так говорить Петро, який був його учнем, і Павло, якому він явився? Як же міг не вірити, що був Богом, якщо він воскрес? Адже бачили його і в місті, і біля озера, і на горі, і бачили люди, чи йому став невластива лжа. Я вже тоді в це вірив коли слухав Петра в Остріані. по собі вже тоді сказав, «На всьому світі будь-яка інша людина могла б збрехати, але ж не ця, що говорить, я бачив. Але вчення вашого я боявся. Мені здавалося, що воно відбирає в мене тебе. Я вважав, що немає в ньому ні мудрості, ні краси, ні щастя. Сьогодні ж, коли я його пізнав, яким би я був, аби не хотів, щоб на світі панувала істина, а не брехня, любов, а не ненависть, добро, а не лиходійство, вірність, а не запроданство, жалість, а не помста? Хто ж знайдеться такий, який би цього не волів і не бажав? Адже ваша віра цьому навчає? Інші вчення бажають також справедливості, але тільки одне ваше робить серце людське справедливим. І крім того робить його чистим, як твоє і помпоніє, і робить його вірним, як твоє і помпоніє. Сліпим був, коли б цього не бачив. І якщо до того ж Господь Христос обіцяв життя вічне та блаженство таке нечуване, яке тільки всемогутність Божа може дати, то чого ж людині ще бажати? Коли б я спитав у Сенеки, чому він радить бути доброчесним, якщо неправда більше щастя приносить, не зміг би дійсно нічого переконливо відповісти. Але я знаю тепер, чому слід бути доброчесним. Бо добро і любов ідуть від Христа. і ще тому, що коли смерть мені закриє очі, здобути блаженство, здобути себе самого і тебе, найдорожча моя, можна тільки на небі з Христом. Як же не полюбити і не прийняти вчення, що водночас відкриває істину та скасовує смерть. Хто б не віддав перевагу добру над злом? Я думав, що це вчення вороже щастю, а тим часом Павло переконав мене, що воно не тільки не відбирає нічого, але ще й додає. Все це ледве вміщається в моїй голові, та я відчуваю, що це так, бо ніколи не був таким щасливим і не міг би бути, навіть якби тебе примусово забрав, і мав у своєму домі. «Щойно ти мені сказала, кохаю тебе!» І цих слів не видобув, бо від тебе всією могутністю Рима. «О, Лігія, розум говорить мені, що це вчення божественне і найліпше. Серце те відчуває. А таким двом силам хто зуміє протистояти?» Лігія слухала його, дивлячись на нього своїми блакитними очима, що нагадували при місячному сяєві містичні квіти – і так само зарошені, мов, квіти. «Так, Марку, правда», – сказала міцніше, притуляючись головою до його плеча. І в цю мить почувалися обоє безмежно щасливими, порозуміли, що окрім любові поєднує їх іще якась сила, водночас добра і нездоланна, через яку сама любов стає чимось невичерпним і непідвладним змінам, розчаруванню, зраді, і навіть смерті. Серця їх переповнила цілковита впевненість. Хай там що, вони не перестануть кохати і належати одне одному. І ця впевненість наповнювала їхні душі невимовним спокоєм. Вініцій відчував при цьому, що ця любов не лише чиста і глибока, але зовсім нова, така, якої світ досі не знав і дати не міг. Поєднувалося в ній для нього все – і серце, і лігія, і вчення Христове, і сяйво Сонця, і місяця, що тихо дрімало на кипарисах, і ясня ніч, і також увесь всесвіт видавався йому нею переповненим. Потім знову заговорив притишеним і тремтячим голосом: Ти будеш душею моєї душі і будеш найдорожчою в світі, разом битимуться наші серця. Єдиною буде молитва, та єдиною буде вдячність Христу. О моя Люба, жити разом, шанувати разом солодкого Бога, і знати, що коли настане смерть, очі наші розкриються знову, наче після блаженного сну на нове світло, що ж можна ліпшого уявити? Тож дивуюся тільки, що цього спершу не зрозумів. І знаєш, що мені тепер здається? Що цьому вченню ніхто не зможе протистояти – Через 200 або 300 років Його прийме весь світ. Люди забудуть про Юпітера, і не буде інших богів, тільки Христос. Не буде інших храмів, крім християнських. Хто ж не захоче власного щастя? Ах, слухав же я розмови Павла з Петронієм, і знаю, що Петроній сказав на сам кінець. Це не для мене. Але нічого іншого відповісти не зміг. А повтори мені слова, Павла! Сказала Лігія «Було це в мене ввечері Петроній почав жартувати і відпускати до тепи, Як зазвичай І тоді Павло сказав йому Як можеш, мудрий Петронію, заперечувати Що Христос існував і воскрес Якщо тебе не було б тоді на світі Петро та Іван бачили його І я бачив по дорозі в Дамаск Спершу нехай твоя мудрість доведе, що ми брехуни І потім тільки заперечуй наші свідчення» Але Петроній відповів, що заперечувати не збирається, поза як знає, що діється багато чого незбагненного і вирогідність якого підтверджують люди. Але сказав, що одна річ відкриття якогось нового чужоземного Бога, інша – прийняття його вчення. «Не хочу», – сказав, – «знати нічого, що могло б зіпсувати життя та знівечити його красу. Немає значення, чи наші Боги істинні, але вони красиві». Нам із ними радісно і можемо жити безтурботно. На це Павло відповідав так. «Ти відкидаєш вчення любові, справедливості і милосердя, спобоювання перед повсякденними турботами? Але подумай, Петронію, чи життя ваше істотним чином вільне від турбот? Ось і ти, пане, і ніхто споміж найбагатших і наймогутніших не знаєте, засинаючи ввечері, чи не розбудить вас смертний вирок? Але скажи, коли б імператор визнавав це вчення, що закликає до милості і справедливості, невже твоє щастя не було б певнішим? Боїшся за свої радості, але чи життя не було б тоді радісніше? А що до прикраси життя і краси? Якщо ж ви набудували стільки гарних храмів і статуй на честь божеств злих, мстивих, перелюбних і брехливих, Чого б ви не створили для вшанування єдиного Бога, любові та істини? Хвалишся своєю долею, коли ти могутній і живеш у розкоші. Але так само міг би бути бідним і покинутим, хоча походиш із знатної сім'ї. І тоді ліпше було б тобі воїстино на світі, коли б люди Христа визнавали. У вашому місті навіть багаті батьки, не бажаючи утруднювати себе вихованням дітей, викидають їх часто густо з дому – роблячи їх вихованцями закритих навчальних закладів. І ти, пане, міг би бути таким вихованцем. Але коли б твої батьки жили згідно з нашим вченням, тоді не могло б з тобою такого статися. Коли б ти, досягши дорослого віку, одружився з коханою жінкою, хотів би, щоб лишилося тобі вірною до смерті. А тим часом дивись, що у вас діється. Скільки сорому, скільки ганьби, торгівлі вірою подружньою. Одначе вже самі дивуєтесь, коли трапляється жінка, яка називається «Унівіра» – «Однолюбка». Але я тобі кажу, що ті, які Христа в серці носитимуть, не зрадять чоловіків. Так само, як християнські чоловіки збережуть вірність жінкам. Але ви не впевнені, ні у ваших державцях, ні у ваших батьках, ні в дружинах, ні в дітях, ні в слугах перед вами дрожить увесь світ, а ви дрежете перед власними рабами. Знаєте ж, бо, що будь-який час можуть повстати проти вашого гніту жахливою війною, що вже не раз траплялося. Ти багатий, але не знаєш, чи не накажуть тобі завтра кинути багатство. Ти молодий, але завтра, може, тобі треба буде й померти. Любиш, але чагає на тебе зрада. Подобаються тобі віли та статуї, але завтра можеш бути вигнаним у пустелі Пандерії. Маєш тисячі слуг, але завтра ці слуги можуть пустити тобі кров. А якщо це так, то як же можеш бути спокійним, щасливим і жити в радості? А ось я проголошую любов і проповідую вчення, що наказує державцям любити підданих, володарям, рабів, рабам служити з любові, чинити справедливість і милосердя, а в кінці обіцяє блаженство, як море не вичерпне і безкрає. То Тож як можеш говорити Петронію, що це вчення псує життя, коли воно його виправляє, і ти сам був би у сто разів щасливішим і впевненішим, якби це вчення оволоділо світом, так, як ваше римське володарювання? Так, говорив Павло Олігія, а Петроні відповів, «Це не для мене». І, вдаючи, що хоче спати, вийшов, сказавши на прощання, «Віддаю перевагу моїй Евніці над твоїм вченням, Іудею, але не хотів би змагатися з тобою на трибуні». Я ж слухав слова Павла всією душею. А коли він говорив про жінок наших, серце моє в захваті було від того вчення, з якого виросла ти – як навесні виростає лілія з щедрої землі. І подумав я тоді. Ось Попея покинула двох чоловіків заради Нерона. Ось Кальвія креспініла, ось Ніїдія, ось усі майже кого я знаю, окрім однієї лише помпонії, торгували вірою та клятвами. І тільки та одна, і тільки та, моя, не відречеться, не обдурить і не погасить вогнища. Хоч би мене обдурило, і від мене відриклося все, в що я вірю. Тож мовив до тебе подумки, чим же я тобі віддячу, якщо не любов'ю та повагою? Чи ти чула, як я там в анці звертався до тебе і розмовляв постійно, безпреревно, ніби ти була біля мене? У сто разів дужче люблю тебе за те, що втекла від мене з палацу імператора. Огидний він і мені, огидна його розкіш і музика, Хочу тільки тебе. Скажи слово, і покинемо Рим, аби поселитися десь далеко. Вона ж, пригорнувшись до його плеча, підвела очі, ніби задивившись на посріблені верхівки кипарисів, і відповіла, про Марко, ти писав мені про Сицилію, тепла її хочуть влаштуватися на старості». І Вініці перебив її радісно, «Так, Люба моя, землі наші розташовані поблизу». Чудовий берег, де клімат іще м'якший, а ночі іще більш погожі, ніж римські, запашні та світлі, там життя і щастя, майже одне й те саме. Потім почав мріяти про майбутнє. Там забути можна про турботи, у гаях серед маслин ходитимемо й спочиватимемо в тіні. Оліє, що за життя? Кохатися, заспокоюватися, разом дивитися на море, разом на небо разом шанувати солодкого Бога, спокійно робити навколо добро та справедливість. Замовкли обоє, дивлячись у майбутнє. Він тільки пригорнув її міцніше до себе, і на його руці в сяйві місяця миготів золотий перстень вершника. Тут, де мешкав бідний робочий люд, спали вже всі, і жоден шурхіт не порушував тиші. «Дозволиш мені бачитися з помпонією?» — запитала Лігія. — Так, Люба, запрошуватимемо їх, або самі їздитимемо до них. А хочеш, аби ми забрали з собою і апостола Петра? Він обтяжений руками і працею. І Павло буде нас також відвідувати. Він оберне Авла Плавтє, і як солдати закладають колонії в далеких краях, так і ми закладемо колонію християн. Лігія простягла руку і, взявши долоню Вініція, Хотіла припасти до неї вустами. Та він зашепотів, наче боючись наполохати щастя. «Ні, Лія, ні. Це я схиляюся перед тобою. Дай мені свою руку. Кохаю тебе». Він припав уже вустами до її білих, як жасмен рук. Якийсь час вони чули тільки биття своїх сердець. У повітрі не було ні найменшого пороху. Кипариси стояли так непорушно, ніби теж затамували подих. Раптом тишу розрізав несподіваний рев, глибокий, ніби виходив із-під землі, дрож пробіг по тілу лігії. Вініцій же, підвівшись, мовив, то леви гарчать у віваріях. І почали обоє прислухатися. Тим часом першому речанню відповіло друге, третє, десяте, зусібіч з усіх кварталів. У місті бувало часом по кілька тисяч левів, вміщених в аренах, і нерідко ночами, наближаючись до град і впираючись у них величезними головами, виголошували в такий спосіб свою тугу за волею та пустелею. Так почали й тепер тужити, подаючи одне одному голос у нічній тиші, наповнюючи речанням усе місто. Було в тому щось невимовно загрозливе і похмуре, тому ілігія, які й ті голоси сполохали ясні та спокійні образи майбутнього, слухала їх із серцем, охопленим тривогою та смутком. Але Вініцій обійняв її рукою і сказав, не бійся, Люба, незабаром ігри, тож усі в аварії переповнені. Розділ сороковий в тим часом Петроній здобував майже щодня нові перемоги над Августіанами, які суперничали з ним щодо імператорської прихильності. Вплив Тегеліна зійшов на нівець. У Римі, коли треба було усувати людей, які видавалися небезпечними, грабувати їхнє майно, залагоджувати політичні справи, влаштовувати видовища, що вражали пишнотою та поганим смаком, і врешті задовольняти потворні примхи імператора Тигелін, такий же спритний і готовий на все, був необхідний. Але в Анції, серед палаців, які задивлялися блакить моря, імператор ввів життя елінське. Зранкою до вечора читали вірші, розмірковували про їх будову та досконалість, захоплювалися вдалими зворотами, займалися музикою, театром. Одне слово виключно тим – що винайшов і чим прикрасив життя грецький геній. Але в таких умовах незрівнянно більше свідчений, ніж Тегелін та інші Августіани, Петроній, дотепний, красномовний, сповнений витечених відчуттів і смаку, здобував перевагу. Імператор прагнув його товариства, запитував його думки, дослухався порад, коли сам займався творчістю і виявляв приєзню більш, ніж будь-коли. Оточення вважало, що вплив його переважив врешті остаточно. Дружма між віжним та імператором війшла уже встала русло і триватиме роки. Навіть ті, хто раніше виявляв неприязнь до витонченого епікурейця, почали його тепер улищати і здобувати його прихильність. Не один радів, навіть щиро, в душі, з того, що перевагу дістав чоловік, який знав насправді, хто чим дише і сприймав із скептичним усміхом улещування вчорашніх ворогів. Але чи то через лінощі, чи то через витонченість, не був мстивим і не використовував свою силу на згубу або на шкоду їм. Траплялися хвилини, що міг знищити навіть і Тегеліна. Та волів ліпше висміювати його і виставляти перед усіма його невігластво і посередність. Сенат у Римі відпочивав. Півтора місяця жодного смертного вироку не було винесено. Іванці, і в місті розповідали чудеса про витонченість, якої досягла розпуста імператора та його фаворита. Кожне воліло, одначе, бути під владою імператора, витонченого, ніж озвірілого в руках Тегеліна. Сам Тегелін сушив голову та вагався. Чи визнати себе переможеним? Бо імператор неодноразово виголошував, що в усьому Римі та серед його придворних є тільки дві душі, здатні порозумітись, і два істинні Еліни – він і Петроній. Вражаюча спритність останнього утвердила людей у переконанні, що його вплив переважить і всі інші. Не усвідомлювали вже, як імператор без нього зміг би обійтися, з ким би міг розмовляти про поезію, музику – перегони, і в чиї очі дивився б, намагаючись переконатися, що його твори насправді є досконалими. Петроній же із звичною своєю безтурботністю, здавалося не вдавав ніякого значення своєму становищу. Бував, як і завжди, повільний, лінивий, дотепний і скептичний. Частенько складалося враження в людей, що він знущається з них, Знущається з себе, з імператора та й з усього світу. Іноді наважувався гудити у вічі імператора, і коли інші думали, що заходить занадто далеко, або просто готує собі згубу, він умів осуд повернути враз таким чином, що виходило на його користь, чим викликав загальний подив і переконання, що немає ситуації, з якої не вийшов би він з тріумфом. Якось приблизно через тиждень, після повернення Вініція з Риму, імператор читав у вузькому колі уривок із своєї троїки. Коли ж завершив читання і затихли схвальні вигуки захвату, Петроній, відповідаючи на запитливий погляд імператора, сказав «Негодящі вірші, варті того, щоб кинути їх у вогонь». У присутніх серця перестали битися від жаху. Адже Нерон з дитинства не чув ніколи, ніж їх вузь такого вироку. Тільки обличчя Тегеліна засвітилося радістю. Вініцій натомість зблід, гадаючи, що Петроній, який не напивався ніколи, цього разу п'яний. А Нерон запитав медовим голосом, у якому дрежало глибоке вражене самолюбство. Чим же вони негодящі? І Петроній розійшовся. «Не вір'єм», – заговорив, показуючи рукою на присутніх. «Вони нічого не тямлять». «Питаєш, чим негодящі ці вірші?» «Якщо хочеш правди, то скажу». «Добре це для Вергілія, добре для Овідія, добре навіть для Гомера, але не для тебе». «Тобі не можна так писати». «Пожежа, яку ти описуєш, не досить палає. Твій вогонь не досить пече». «Не слухай лестощів Лукана». Його за такі вірші визнали б генієм, але не тебе. І знаєш чому? Бо ти видатніший за них. Кому боги дали стільки, скільки тобі, від того більше можна і вимагати. Але ти лінуєшся. Волієш спати по обіді, ніж старано працювати. Ти можеш створити річ, про яку світ досі не чув. І тому ввічі тобі скажу – напиши ліпше». І говорив це ніби знехотя, ніби з насмішкою, і в той же час буркотливо, та очі імператора застелила імла блаженства, і він сказав: Боги дали мені трохи таланту, але дали, крім того, й більше істинного знавця та друга. Лише він вміє говорити правду у вічі. З цими словами простяг свою пухку, вкриту рудим волоссям руку до вивезеного з дельфо золотого канделябра, щоб спалити вірші. Але Петроній вихопив їх, перш ніж полум'я діткнулася папірусу. «Ні-ні-ні!» – вигукнув. «Навіть такі негодящі не належать людству. Залиш їх мені!» «Дозволь мені в такому разі відіслати їх тобі у футлярі за моїм вибором», відповів Нерон, обіймаючи його. І за митві вдалі. «Саме так!» Маєш рацію: моя пожежа Троє не досить яскраво горить. Мій вогонь не досить пече. Гадав, одначе, що коли зрівняюся з Гомером, то цього вистачить. Деяка несміливість і невисока думка про себе перешкоджали мені завше. Ти ж мені розкрив очі, але ти знаєш, чому вийшло так, як говориш? Ось коли скульптор створює фігуру Бога, він шукає зразка, а я його не мав. Не бачив ніколи палаючого міста. І тому в описі моєму бракує правди. Тож скажу тобі, що треба все-таки бути великим артистом, аби це зрозуміти. Нерон замислився. Замить сказав. Скажи мені, Петронію, чи жалкуєш за троєю, що згоріла? Чи жалкую? Присягаюся кривим чоловіком Менери «ні трохи». І скажу тобі чому. Ось троє не згоріло б, якби Прометей не подарував людям вогонь, і коли б греки не оголосили пряму війну. Коли б не було вогню, Ісхіл не написав би свого Прометея, так само як без війни Гомер не написав би Іліади. А я волію, щоб існували Прометей та Іліада, ніж якби збереглося містечко, ймовірно жалюгідне і брудне, в якому тепер, принаймні, сидів би якийсь прокуратор і докучав би тобі чварами з місцевим ареопагом. «От що значить говорити розумно», – відповів імператор. «Для поезії та мистецтва можна і треба жертвувати всім». «Блажені хейці, що надали Гомерові матеріал для Іліади, і щасливий Пріам, який бачив загибель вітчизни, а я…» Я не бачив палаючого міста. Настало мовчання, що його невдовзі порушив Тегелін. Адже я тобі говорив, імператоре, мовив він, накажи, і я спалю анцій. Або знаєш що, якщо тобі жаль цих віл і палаців, накажи спалити кораблі в Остії. Або збудуй біля підніжжя Альбанських гір дерев'яне місто, яке і підпали. Хочеш? Але Нерон кинув на нього погляд повний зневаги. «Я маю дивитися на палаючі дерев'яні сараї. Ти зовсім заслаб розумом, Тегеліне. І бачу до того, що не дуже поціновуєш мій талант і мою тройку, поза як вважаєш, що яка-небудь інша жертва була б для неї завелика. Тегелін знітився. Нерон же згодом, наче бажаючи змінити тему, додав. «Літо надходить». Ой, який зараз у цьому римі сморід. Однак на літні ігри доведеться туди повертатись. Раптом Тигелін сказав: Коли вирядиш августіанів імператоре, дозволь мені на хвилину залишитися з тобою. Через годину він повертаючись із Петронієм з імператорської віли, сказав Мав через тебе хвилину тривогу. Гадав, що сп'яну ти загубив себе безповоротно. «Пам'ятай, жартуєш зі смертю?» «Це моя арена», – відповів недбало Петроній. «І мені приємно відчувати, що я на ній найліпший гладіатор». «Бачив же, як усе скінчилось. Одійшли мені свої вірші в фотлярі, який, хочеш битися об заклад, буде страшенно розкішним, але цілковито позбавленим смаку. Я накажу моєму лікарю відтримати в ньому проносні засоби». Я зробив це і для того, що Тегелін, бачачи, як такі речі мені вдаються, захоче неодмінно наслідувати мене. І я уявляю собі, що станеться, коли він спробує жартувати. Це буде так, як коли б піренейському ведмедеві заманулося пройтися по канату. Реготатиму, як демокріт. Аби, звичайно, хотів я, зумів би, може, знищити Тегеліна і стати замість нього префектом притуріанців. Сутті був би під моєю рукою сам Агену Барб. Але мені ліньки. Волію жити, як живу. І навіть з віршами імператора. Що за спритність, яка навіть з угоди може зробити лестоще? Але чи справді ці вірші такі погані? Я в цьому не тямлю. Не гірші за інші. Лукан має в одному пальці більше таланту. Але й в Мінобородого щось є і передовсім безмежна любов до поезії та музики. Через два дні маємо бути в нього, щоб слухати музику догівну на честь Афродіти, що сьогодні чи завтра завершить. Будемо у вузькому колі. Тільки я, ти, Тулій Сенеціон і молодий Нерва. А стосовно віршів, то мої слова, що користуються ними після учти, як Вітелій Пір'ям Фламінго, це неправда. Бувають іноді і яскраві. Фрази Гекуби зворушливі. Вона скаржиться на муки пологів, і Нерон зумів знайти такі вдалі вирази, може тому, що сам народжує в муках кожний вірш. Мені його часом жаль. Присягаюся по луксам. Що то за дивна мішанина. Калігулі бракувало п'ятої клепки, але не був одначе таким диваком. Хто передбачить, куди може зайти шаленство Агенобарба, сказав Вініцій. «Ніхто! Можуть іще статися такі події, що людям протягом багатьох століть от самої думки лише про них ставатиме волосся дибки на голові. Але, власне, це цікаво, це кумедно, і хоч я нерідко нудьгую, як Юпітер Амонський у пустелі, думаю, що за іншого імператора нудьгував би ще дужче. Твій юдей Павло красномовний, визнаю». І якщо такі люди проповідуватимуть це вчення, наші боги мусять не на жарт побоюватись, аби з часом не опинитися на горищі. Щоправда, коли приміром, імператор був би християнином, усі ми почувалися б у більшій безпеці. Але твій пророк і старса, застосовуючи свої аргументи до мене, не подумав, бач, що непевність у завтрашньому дні для мене якраз і становить спокусу життя. Хто не грає в кості, не програє багатство. І все-таки люди грають у кості. Є в тому якась насолода і можливість забутися. Знав я синів вершників і сенаторів, які добровільно ставали гладіаторами. Я, ти говорив, жартую зі смертю. Так і є. Але роблю так, бо мене це тішить. А ваші християнські чесноти знудили б мене, як проповіді Сенеки першого ж дня. Тому красномовство Павла було витрачене марно. Він мусить розуміти, що такі люди, як я, не визнають цього вчення ніколи. Ти інша справа, і з твоїм характером можеш або ненавидіти саме слово християнин, або стати християнином. Я визнаю, що вони мають рацію, позіхаючи при цьому. Ми шаліємо, котимося в прірву, щось незнане насувається на нас із майбутнього. Щось провалюється під нами, щось помре біля нас. Згода. Та вмерти ми зуміємо. А тим часом не хочеться ускладнювати собі життя і служити смерті перш ніж вона забере нас. Життя існує для тебе самого, а не для неї. А мені тебе жаль, Петронію. Не жалій мене більше, ніж я сам себе. Колись тобі було з нами непогано. І воюючи в Вірменії, ти сумував за Римом. Я й тепер сумую за Римом. Так, бо покохав християнську весталку, що мешкає на затибрі. Я цьому не дивуюся і тобі не дорікаю. Дивуюся більше тому, що, незважаючи на це вчення, яке, за твоїми словами, є морем щастя, і на любов, яка має бути незабаром увінчена, смуток не сходить з твого обличчя. «Помпонія Грицина – вічно смутна. Ти, відтоді як став християнином, перестав посміхатися. Не переконуй же мене, що це радісне вчення. Зримати повернувся ще смутнішим. Якщо ви так по-християнськи кохаєте, то, присягаюся золотими кучерами вакха, не буду наслідувати ваш приклад». «Тут зовсім інше», – відповів Вініцій. «Я тобі присягаюся не кучерами вакха, а душею мого батька, що ніколи за давніх часів не відчував навіть присмику такого щастя, що ним дихаю тепер. А сумую безмежно, і що найдивніше, коли далеко від Лігії здається мені, що нависла над нею якась небезпека. Не знаю яка, і не знаю коли, і звідки прийти могла б, але передчуваю так її, як передчувають грозу. «За два дні беруся добути для тебе дозвіл покинути анції на такий термін, який захочеш. Попея спокійніша якась, і, наскільки мені відомо, нічого від неї не загрожує ні тобі, ні Лігії». «Сьогодні ще запитала, що я робив у Римі, хоча мій від'їзд був таємним». «О, можливо, наказала стежити за тобою?» «Тепер одначе й вона мусить зі мною рахуватися». Вініцій зупинився і сказав, «Павло говорив, що Бог часом застерігає, але не дозволяє вірити в прикмети, Тож борюся проти цієї віри і не можу себе перемогти. Скажу тобі, що сталося, аби зняти з душі тягар. Сиділи ми з лігією поруч такої ж тихої ночі, як оце зараз, і мріяли собі про майбутнє. Не можу тобі передати, якими ми були щасливими та спокійними» і раптом почали рикати леви. У Римі ця річ звична, але відтоді не маю спокою. Видається мені, що була в тому навіть ніби загроза, ніби відчування біди. Знаєш, що тривозі не піддаюся так легко, та тоді сталося так, що вона заповнила всю темряву ночі. Це було дивно і несподівано, що тепер відлуння того рикання постійно звучить у вухах моїх і постійний неспокій у серці, мов би лігія перебуває у небезпеці і потребує мого захисту від чогось страшного. Хоча б от тих самих левів. І мучаюся. Дістань для мене дозвіл на виїзд, бо інакше поїду без дозволу. Не можу тут сидіти. Повторюю тобі «Не можу». Петроній засміявся. «Ще не дійшло до того, – сказав, – щоб синів консульських або їхніх дружин було віддано левам на аренах. Може спіткати нас якась інша смерть, але не така. Хто знає, зрештою, чи це були леви, бо тури германські загалом не гірші за них рикають. Щодо мене я сміюся з прикмет та й годі. Вчора ніч була тепла, і я бачив, зорі падали, як дощ. Не одному від такого видовища стало б моторошно, але я подумав собі, якщо серед них є і моя, то мені принаймні товариства не забракне. Помовчавши хвилину і подумавши, сказав, «Зрештою, бачиш, якщо ваш Христос воскрес, то може і вас обох захистити від смерті». «Може», – відповів Веніцій, поглядаючи на всипане зорями небо.